Розділ третій Здавалося, відлуння наказу королеви Тінтєрлад ще не стихло. Христина дивилася на багаття, яке вони склали, щоб відігнати ніч. Влад натягав гілоки водоростей найбільше за всіх, і тепер діти просто підкладали сухі гілочки під живлюючі полум'я. Валентин відмовився залишати їх самих. Допоміг розпалити вогонь, і це було першим кроком до їхнього порозуміння, а ще казка про кохання і двобої. Маленьке, проте живе вогнище затмарювало яскраві зірки і вважалося ніби не у казковій оповіді, а тут під цим оксамитовим небом зупинила королева двобі, що мав скінчитися смертю. Але такі думки надто неймовірні. «А мені більше подобається Явконд. Він крутий!» Христина здригнулася від слів Влада. «Я б його раз, раз!» Хлопчик показав, якби він розмахував мечем. Анжела притулилася до дорослого, позіхнувши крить кома. Все ж не дурні, де визначили час відбою. Валентин усміхнувся. «Не сумніваюся. Проти тебе він не протримався би п'яти хвилин. Тю! Лалант його першим поранив. Матьку зовсім не хотілося спати. Я в кон шахрай. Він у червоне вирядився. Владе, коли додому повернемось, я твою футболку візьму, як під жоркину пику бити». «Та хто тобі її дасть?» – пирхнув Влад. «У тебе в самого червона майка є!» А мені більше подобається королева Тінтірлад. Христина відвела погляд від вогнища, та полум'я не залишила її очей. Ім'я королеви пролунало мелодійно, ніби саме було втіленням чарівництва. як краще! Вона так гарно танцює!» Анжела знову солодко позіхнула. Вважати погладив її по голові, як удоблену доньку. — А хто вам більше за всіх подобається? — запитала Христина у дорослого. — Мені важко судити, я ж бо знаю, що було далі. — І ми хочемо знати, що буде далі, — відгукнулася Анжела, пообіцявши собі, що не засне, доки не дослухає легенду до кінця. — Далі, — замислено повторив Валентин. Багатті уснула товста гілка, і струменем злетіли золоті жарини. Лаоланд видужав швидко. Бо про нього піклувалася Вея. Поцілунки завжди кращі від віків, так вважали і він, і вона. Обидві родини схвалили союз і незабаром зіграли весілля. Друзі ще не бачили ні Лаланта, ні Вею такими гарними. Вони наче випромінювали кохання і віру в щасливе майбуття. Мов білосніжні лебеді закохані схидалися перед батьками, присягалися в вірності і цілувалися тепер вже не потай. Щастя – один із найщасливіших днів. Сонячний, безхмарний, але не повітньому прохолодний. Здавалося, цей день неможливо забути і зрадити. Здавалося. Але сьогодні закохані купалися в радості, а на білому вбранні поки не залишилось слідів розчарування. Дами, які не змитені прощенням, ні каяттям. Веєю Лаоланд поїхали у Дайран на наступний бал вже як чоловік і дружина. Заручені темною ніччю, вони дякували королеві і королеві ночі, і обидві королеви оберігали їхнє щастя. В ясну днину висідала Ланта і Вей, і Євконт не бачив сонця. Світло дня не торкалося, його обличчя багато тижнів. В'язниця, глухі стіни чи відсутність вітру, що гірше для того, хто ніколи не знав неводи. Королева тінтерлат Сувора. Та вбивство не відбулося, а в дуелі ніхто не розгледів підлості. Засудивши дуелянта на мовчазну самотність, королева не визначила строк покарання, принаймні не оголосила проти Явконду. Втративши лік часу, Явконд марив веєю. Дівчина йому снилася, зводила з розуму, кликала за собою, вабила і зникала. Він прокидався у темряві і тиші. Тільки лечутною луною капала мертва вода, що не знає часу і жалю. Текла, як життя. Як його життя, яке минало поза стінами темниці. Без нього. На горі свята змінювали бали. Нові юні серця западувалися коханнями, билися в такт. А в серці Явконда кохання переродилося в пристрасть. У чорну жагу, перегоріло, стаючи отрутою. Сонце могло б випарувати отруту, поки вона не настоялась, якби воно могло світити крізь землю. Лаолан Тивея оселилася в маленькому будиночку в тихих володіннях чоловіка. Вони весь час проводили разом, здавалося не ростиючись ні на хвилину. Ставши світлом один для одного, вони освітлювали світ спокоєм і благодаттю, наповнюючи його чарівництвом. Посаджені закоханими квіти, коли їх зрізали, не в'яли тижнями і пахли так, наче щойно принесені з саду. Хмари, обтяжені градом, не закривали небеса, а дощі сильні й недовгі дзвінко били по листю. Диво йшло разом із веєю та лолантом, залишаючи непомітні легкі сліди. Варто тільки прислухатися, замовчати, відволіктися від буденних думок, і світ звучав дзвіночками в логових травах. Сопілкою у світлих дібровах, барабанами пухкання спілих грибів дощовиків. Чари жили в пір'ї птахів і осипалися з хутра звірів, залишаючи на землі золотавий пил. Та зібрати те золото ніхто не прагнув, не викувати перстень з такого золота. Та ступаючи по ньому не пам'ятаєш зла, і навіть зло не вірить у власне існування. Лише дітей чомусь не давало сонце молодятам і подеколи Лаолан діставав суху квітку, схожу на щербате серце, задумливо дивився на неї, поринаючи в єдину таємницю, якою не поділився з коханою. Скінчилася осінь, королівство пережило м'яку зиму, прийшла весна. Двері темниці несподівано відчинилися перед Явкондом у час барвистого цвітіння тюльпанів. Ніхто не зустрів його, ніхто не вітав. Ніхто не став для нього вісником волі. Євконт пішов з Дейрану пішки, не озираючись. Він іще не знав, що частина його багатств безслідно зникла, як і деякі, кого він вважав вірними друзями. Колишній найправніший дуэдант королівства йшов у бік сходу до своєї фортеці, Він ненавидів сяюче світило, що дивилося на нього як на нікчему, застилало очі злими сльозами ненавидів Лаоланта, який виявився слабким супротивником, ненавидів королеву Тінтерлат за добро поставлене понад власний закон, і навіть Вею ненавидів, хоча ще більше жадав зустрічі з нею. Пророда оживала, прокидаючись від солодкого прохолодного сновидіння, та Явконт не помічав різнобарв'я, біле мара вовіччяю заставяло погляд. Мелодійний голос покликав його на ім'я, і марево вмить злетіло. Явконт ледь не захлинувся світом, що виплеснувся на нього. Голос повторив його ім'я. Жінка, з'явившись ні звідки, обходила спантеличеного чоловіка колом. Королева Грейш. Висока струнка, овіяна льодистою нелюдською красою. Жінка, про яку говорили більше, ніж про всі бали королеви Тінтерлат, тому що боялися. «Здрастуй!» – привіталася королева Гриж. «Здрастуй!» – відповів Явконт, спокійно, дивлячись її в очі. «Я можу повернути все назад, як було!» – вона посміхнулася. Явконт мовчав, розуміючи, що лише чари Грижне не дають відчию вчепитися в нього знову. «Побори мене!» – Чеклонка зірвала дві травинки. В її руках стебельця виросли, стаючи гострішими за метал. Смарагдові мечі відкинулися в землю. Безумство. Навіть до ув'язнення він би не зміг перемогти короля Грейш. Людина не може здолати чаклунку. І я в витяг ближчий меч.